פרק מ"ח שמעו זאת בית יעקב הנקראים בשם ישראל וממי יהודה יצאו הנשבעים בשם אדוני ובאלוהי ישראל יזכירו לא באמת ולא בצדקה כי מעיר הקודש נקראו ועל אלוהי ישראל נסמכו אדוני צבאות שמו הראשונות מאז הגדתי ומפי יצאו ואשמיעם גתאום עשיתי בתתבונה, מידעתי כי קשה אתה, וגיד ברזל עורפך, ומצחך נחושה. ואגיד לך מאז, בטרם תבוא השמעתיך. פן תאמר עוצבי עסם ופיסלי וניסתי צבם, שמעת חזה כולה, ואתם הלא תגידו, השמעתיך חדשות מעתה. ונצורות ולא ידעתם, עתה נבראו ולא מאז, ולפני יום ולא שמעתם, פן תאמר הנה ידעתין. גם לא שמעת, גם לא ידעת, גם מאז לא פיתחה אוזניך, כי ידעתי בגוד תבגוד, ופושע מבטן קורא לך, למען שמי אעריך אפי, ותהילתי אחתם לך לבלתי הכריתך. בנצר הבטיח ולא בכסף, בחרתיך וחורעוני. למעני, למעני אעשה, כי איך יחל, וכבודי לאחר לא אתן. שמע אלי יעקב וישראל מקוראי, אני הוא אני ראשון, אף אני אחרון, אף ידי יסדה ארץ, ומיני טיפחה שמים, קורא אני עליהם, יעמדו יחדיו. הקבצו כוליכם ושמעו, מי בהם הגיד את אלה, אדוני אהבו, יעשה חפצו בבבל וזרועו כשדים. אני, אני דיברתי אף קראטיב, הביאו אותיו והצליח דרכו. קירבו אלי, שמעו זאת, לא מראש בסתר דיברתי, מעת היותה שם אני, ועתה, אדוני אלוהים, שלחני ורוחו. פה אמר אדוני גואלך קדוש ישראל אני אדוני אלוהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך לו הקשבת למצוותי ויהי כאן נהר שלומך וצדקתך כגלי הים ויהי כחול זרעך וצאצאי מעך כמעותיו לא יכרת ולא ישמט שמו מלפני צאו מבבל, ברחו מקסדים, בקול רינה הגידו, השמיעו זאת, הוציאוה עד קצה הארץ, אמרו, גאל אדוני עבדו יעקב, ולא צמאו בחורבות הוליכם, מים מצור יזילמו, ויבקע צור ויזובו מים. אין שלום, אמר אדוני לרשעים.